Розділ 16. Нікуди не надінешся, домовленості про спальню просто не працювали. Кожні вихідні, коли Трина приїжджала додому, сім'я Кларк починала довгонічну гру в музичні ліжка. У п'ятницю після вечері мама і тато пропонували Трині свою спальню, і вона приймала пропозицію після того, як вони запевняли її, що їх це взагалі не потурбує. Та й наскільки краще Томасові спати в знайомій кімнаті. Тобто, за їхніми словами, усі добре виспляться. Проте, коли мама збиралася спати внизу, їм і статам потрібні були власна ковдра, власні подушки і навіть простирадло. Бо мама не могла нормально спати, якщо ліжко їй не подобалось. Тому після вечері вони з Триною змінювали постіль на батьківському ліжку, надівали новий постільний набір і навіть на матрацник на випадок томасових сюрпризів. Батьківську постільну білизну складали і ставили в кутку вітальні, де Томас по ній стрибав і розвішував на стільцях простирадло, перетворюючи його в намет. Дідусь пропонував свою кімнату, але ніхто не годився на неї. Вона пахла пожовклими випусками Рейнсен пост і самокрутками, та й на прибирання кімнати пішли б вихідні. В ряди я почувалась винуватою, Зрештою, все це була моя вина, і водочись зрозуміла, що в комерчину не повернусь. Та задушлива маленька кімнатка без вікон стала для мене якимось фантомом. На саму думку про те, що я спатиму там знову, мені стискало груди. Мені 27 років, я основний годувальник сім'ї, я не можу спати в місці, яке фактично було комірчиною. Одного разу в вихідні я сказала, що спатиму в Патрика, і всі, здається, відчули таємне полегшення. Але поки мене не було, Томас обмацав липкими пальцями усі мої нові жалюзі, зновісенько у підковдру розмалював видостійким маркером, після чого мама і тато вирішили, що краще вони спатимуть у моїй кімнаті. А Трина і Томас у них зайвий слід від маркера погоди не зробить. Проте, якщо взяти до уваги всі ті додаткові зміни, білизни на ліжках і прання, то, як визнавала мама, те, що я в п'ятницю і суботу ночую в Патрика, особливо не допоможе. Патрик. Він став тепер одержимим. Він їв, пив, одне слово – живився, жив і дихав екстрем вікінгом Його квартира, як звичайно, скупо умебльована і бездоганно чиста, тепер була завішена навчальними графіками та рекомендаціями щодо дієти. У нього з'явився новий легкий велосипед, який стояв у коридорі, та який мені невільно було чепати, щоб часом не збити його точно збалансовані для перегонів характеристики. Патрик рідко бував удома, навіть вечерами в п'ятницю чи суботу. Через його тренування та мої робочі години ми, здавалося, звикли проводити менше часу в купці. Я могла піти з ним на стадіон і дивитися, як він намотує коло, поки не набігає обов'язкову кількість миль. Або залишитися вдома і на самоті дивитись телевізор, згорнувшись у кутку його просторого шкіряного дивана. У холодильнику не було їжі, окрім смужок індичої грудинки та огидних енергетичних напоїв з консенсанцією жаб'ячої ікри. Якось майстриною покуштували один і виплюнули його, награно, блюючи, неначе діти. Правду кажучи, мені не подобалась Патрикова квартира. Він купив її рік тому, коли нарешті відчув, що його мати може з усім зарадитись самостійно. Справи в нього йшли гаразд. От він мені й сказав, що комусь із нас уже час купити своє перше житло. Я вважала, що це був крок до розмови про наше спільне життя, але цього чомусь не сталося. І жоден з нас не зачіпав тему, яка змушувала нас почуватись трохи незручно. Отож, хоч ми й зустрічались багато років, нічого мого в цій квартирі не було. Я ніколи не могла йому признатися, що жилося мені ліпше у своєму домі, з усім його шумом і безладом, ніж у цьому бездушному, безликому парабоському лігві з відділеним паркувальними місцями та винятковим видом на замок. Опріч цього, там було трохи самотньо. Треба дотримуватись графіка, крихітко, відповідав він, коли я казала йому про це. Якщо я пробіжу менше, ніж 23 милі на даному етапі змагань, я ніколи не вкладусь у графік. Після подібних розмов він ділився зі мною останніми новинами про болі в гомілці чи просив передати розігрівальний спрейн для м'язів. Коли Патрик не тренувався, він постійно зустрічався з іншими членами команди, щоб перевірити екіпірування та завершити організацію поїздки. Сидіти серед них було наче в групі корейців. Я не мала уявлення, що все те означало, і не бажала в нього пильно вдаватися. А мені ж через сім тижнів треба було їхати з ним в Норвегію. І я ще не знала, як сказати Патрикові, що я не балакала з тренерами про відпустку. Та як я могла? Мій контракт мав закінчитись менш ніж за тиждень після того, як відбудеться екстрем Вікінг. Гадаю, я по дитячому відмовлялася щось з усім цим вирішити. Утім, правду кажучи, я бачила тільки віла та годинник, що цокав усе інше майже не помічала. Найбільшою іронією було те, що навіть я не висипалася в Патріковій квартирі. Не знаю, що то було, але приходячи звіти, на роботу і говорячи, я відчувала, що роблю це ніби крізь слоїк. Гляділася я так, наче мене підбили в обидва ока. Я стала ховати тіні під очима маскувальними косметичним олівцем. З таким поспіхом і завзяттям немов хотіла їх затинькувати. Що відбувається, Кларк? упав у річ Вілл. Я розплющила очі. Він був поруч зі мною. Схиливши на бік голову та спостерігаючи за мною, певно, вже якийсь час. Рука автоматично потяглася до рота на випадок, якщо я заслинилася. Фільм, який я мала б дивитися, перейшов у титри, що повільно рухались на екрані. «Нічого, вибач, просто тут тепло», швидко випрямилась я. «Ти вже вдруге заснула протягом трьох днів», віл розглядав моє обличчя. Маєш просто жахливий вигляд. І я розповіла йому про свою сестру, домовленість ще до спальні, і як не хоче здіймати галас, бо щоразу, коли дивлюсь на татове обличчя, бачу його ледь прихований відчай, Що він не в змозі забезпечити свою сім'ю будинком, у якому ми всі б могли розміститися. Він і досі нічого не знайшов? «Ні. Думаю, вся річ у його віці. Але ми про це не говоримо. Я знизила плечима. Це надто незручно для всіх. Ми почекали кінця фільму, а потім я підійшла до програвача. Витягнула диск і поклала його назад у футляр. Я почувалася ніяково, розповівши Віловію за свої проблеми. Як рівняти до його біди, вони здавалися надто тривіальними. «Звикну», – додала я. «Все буде гаразд, справді». Увесь полудень Вілл сидів занурений у роздуми. Я помила посуд, тоді підійшла та вімкнула йому комп'ютера. Коли я принесла його на пій, Вілл повернувся до мене. «Усе досить просто», – сказав він, наче ми провадили розмову далі. «У вихідні дні ти можеш спати тут. Є вільна кімната. Може, і від неї буде якийсь пожиток». Я завмерла зі склянкою в руці. «Я не можу цього зробити». «Чому ні? Я не збираюся доплачувати за додатковий час». Я поставила склянку в тримач. Але що подумає твоя мама? І в гатті не маю. Мабуть, я здавалася тривожною, бо він додав. Усе гаразд, я повністю безпечний. Що? Якщо ти хвилюєшся, що я маю хитрий секретний план спокусити тебе, просто витягнуй вилку з розетки. Смішно. «Я серйозно, подумай над цим. Можеш розглянути це як запасний варіант. Усе може змінитись швидше, ніж ти думаєш. Може твоя сестра вирішить, що взагалі не хоче проводити вдома кожні вихідні, або вона знайде парубка. Мільйон речей може змінитися». «І тебе тут не буде за два місяці», – сказала я подумки і відразу ж вилеїла себе за цю гадку. «Скажи мені дещо», – промовив він, покидаючи кімнату. «Чому бігун не пропонує тобі своє житло?» «О, він пропонував, відказала я. Він подивився на мене так, наче збирався вести розмову далі, а тоді, певно, передумав. Як я й казав, знизав плечемо він, пропозиція чинна». Ось те, що Вілові подобалося – Перше – перегляд фільмів, особливо зарубіжних, із субтитрами. Його можна було переконати подивитись бойовики чи навіть кіноопеї, але не романтичну комедію. Якщо я таки ризикувала і брала її в прокаті, усі 120 хвилин він глузливо фуркав або вказував усі кліше в сюжеті, поки мені не ставало зовсім не до сміху. Друге. Прослуховування класичної музики. Він знав про неї до біса багато. Він також любив сучасну музику, хоча джаз, за його словами, претензійна балаканина. Коли він побачив у місті мого Емпетрепелера, то так сильно розрягався, що одна з його трубок трохи не випила. Третє. Сидіти в саду, тепер коли на дворі тепло. Іноді я стояла біля вікна та спостерігала за ним. Він сидів, відкинувши голову назад і просто насолоджувався сонячним промінням на обличчі. Коли я зауважила йому про цю здатність бути непорушним і просто смакувати момент, те, що мені ніяким побитом не вдавалося, він зазначив, що як не може рухати руками та ногами, вибір невеликий. Четвертий. Змушувати мене читати книжки або журнали та потім обговорювати їх. «Знання – це сила, Кларк», – сказав він. «Я спершу ненавиділа це, почувалася школяркою, чиї можливості пам'яті перевіряють. Та за певний час я зрозуміла, що неправильних відповідей для Віла не існувало. Йому просто подобалось, коли я сперечалася з ним. Він розпитував, що я думаю про газетні статті, не погоджувався зі мною щодо героїв книжок. Здавалося, в нього була власна думка майже на все» дії уряду, чи варто одному бізнесові купувати інший, чи слід садити когось у в'язницю. Якщо він думав, що мені ліньки, чи я повторюю думки моїх батьків або Патрика, то мовляв прямо. Ні, не досить добре. Якщо я казала, що нічого не знаю про щось, він здавався таким розчарованим. Я почала випереджати його і тепер в автобусі, по дорозі, на роботу читала газети, щоб просто підготуватися». Слушна заувага, Кларк казав Вілл, і я сяяла з радушів, а потім мені стукало в голову, що знов я дозволила Віллові повчати мене. П'яте. Голитися. Тепер, що два дні, я намилювала йому підборіддя, надавала Віллові респектабельності. Якщо в нього був гарний день, він відкидався на спинку війська, заплющував очі і на обличчі в нього розпливалося майже фізичне задоволення. Може, це мені здавалося. Імовірно, я просто бачила те, що хотіла побачити. Але Вілл був цілком спокійний, поки я обережно водила лезом по його підборіддю, щоках. А коли він розтуляв повіки, вирос його обличчя м'якше, наче він прокидався з надзвичайно приємного сну. Віллова обличчя посвіжішало завдяки часу, який ми проводили разом поза домом. Шкіра злегка засмагла, я тримала бритви на горішній поличці у ванній кімнаті, ховаючи за великий флакон кондиціонеру для волосся. Шосте. Бути простим парубком, особливо з Натаном. У ряди годи перед вечірніми процедурами вони сідали в кінці саду, і Натан відкривав кілька бляшанок пива. Іноді я чула, як вони обговорювали регбі або капкували з якоїсь жінки, яку бачили по телевізору. І це взагалі не було схоже на віла. Але я зрозуміла, що це йому потрібно. Йому був потрібен хтось, з ким він міг бути простим паруб'ягою і поводитись відповідно. Це був острівець нормальності в його дивному ізольованому житті. Сьоме. Коментувати мій гардероб. Певніше дивуватися моєму гардеробові, за винятком чорно-жовтих колготок. Я двічі їх одягала, і він нічого не казав, а просто кивав головою, мовляв, хоч щось у цьому світі гаразд. Ти нещодавно бачила в місті мого тата? А, так? Я розвішувала на шворці білизну. Сама шворка була прихована в місці, де місіс Трейнер називала городом. Гадаю, вона не хотіла, щоб щось таке повсякденне, як прання, поганило вигляд її квіткових бордюрів. Моя ж мама розвішувала свою білизну майже з гордістю. Це було схоже на виклик сусідкам. А ну, хто мене переплюне? Тато ледве відрадив її виставити ще одну сушарку для одягу перед входом. Він запитав мене, чи ти згадувала це в розмові. А, я намагалась нічого не виказати обличчям, але здавалося, він чекав на відповідь. Певно, що ні. Він був не сам? Я поклала останню прищіпку в мішечок, згорнула його і поклала в порожній кошик на білизну. Тоді повернулася до нього. Так. З жінкою? Так. Рудою? Так. Він на хвилину замислився. Пробач, якщо повинна була розповісти тобі про це, мовила я. Просто вважала... Не моє тут мелиці. І про це не просто завести розмову. Так, якщо тебе це втішить, Кларк, це не вперше, сказав він і попрямував будинок. Дейдре Белоу двічі повторила моє ім'я, перш ніж я звела очі. Я занотувала в записник назви «Мість» зі знаками питання, їхні переваги та хиби, і зовсім забула, що в автобусі. Я намагалася придумати спосіб вивести віла в театр. Поблизу за дві години їзди був лише один, і в ньому показували мюзикл «Оклахому». Уявити собі, як віл, киває в такт мелодії «Ох, what a beautiful morning» було важко, та всі серйозні театри містилися в Лондоні, а Лондон і досі здавався нездійсненною мрією. Загалом, беручи, тепер я могла витягти Віла з хати, однак ми вже об'їхали всі доступні місця в радіусі години їзди, і я й гадки не мала, як змусити його поїхати далі. «Десь у своєму маленькому світі, Луїза? Ох, здоровенька, Дейдре!» я посунулася, щоб звільнити для неї місце. Дейдре з мамою були подруги ще з юності. Вона володіла крамницею обивних тканин і була тричі розлучена. Дейдре мала настільки товсте волосся, що здавалося, вона носить перуку. З виразу її м'язистого сумоватого обличчя, знати було, що вона досі з тугою мріє про лицаря в білому, який прийде й забере її з собою. Зазвичай я не їжджу автобусом, але моє авто нині в ремонті. Як ведеться? Мама розповідала мені про твою роботу. Звучить дуже цікаво. А так доростають літ у маленькому містечку. Твоє життя у всіх перед очима. Нічого не сховати. Ні того випадку, коли мене 14-річні спіймали на автостоянці при міському супермаркеті з цигаретою в зубах. А ні того факту, що мій батько змінив плитку в туалеті на першому поверсі. Дрібниці повсякдення, валюта для таких жінок, як Дейдра. Усе добре. І добре платять? Егеш, я так зраділа за тебе після тієї історії з булочкою з маслом, як шкода, що кав'ярня закрилася. У цьому місці всі потрібні крамниці закриваються. Я пам'ятаю час, коли в нас був бакалійник, пекар і м'ясник на центральній вулиці. Лише виробника свічок бракувало. Ммм, я побачила, як вона зиркнула на мій список і згорнула записник. А таким ми хоч штори можемо купити. Як там ваша крамничка? «А, добре, так, що це було? Щось пов'язане з роботою?» «Просто роздумую, щоб сподобалося Вілові». «Це твій інвалід?» «Так, мій бос». «Твій бос, гарно сказано. Вона злегка штовхнула мене під бік». «А як там твоя сестра-розумниця? Справляється в університеті?» «Добре, і Томас теж». «Сестра, от побачиш, вона ще країною керуватиме». Хоча, маю сказати Луїза, я й досі дивуюся, чому ти не поїхала першою. Ми завжди вважали тебе розумницею. Справді, ми й досі так вважаємо. Я ввічливо усміхнулась, Не знала, що ще можна зробити. Та вже ж хтось мусив залишитись. Еге. І мамі добре, що хтось із вас радий бути поруч. Я хотіла заперечити, але подумавши, зміркувала, що я нічогісінько не зробила протягом останніх семи років, щоб переконати когось, що я мала амбіції чи бажання переїхати хоча б за межі своєї вулиці. Я сиділа там, під нами гарчав та вібрував старий, натомлений автобусний двигун. Коли ж разом я відчула швидкоплинність часу, втрату цілих його шматочків під час моїх маленьких прогулянок сюди-туди тим самим маршрутом, навколо замку, споглядання Патрика на стадіоні, ті самі дрібні проблеми, той самий розпорядок дня. Ну добре, ось моя зупинка, Дейдре ледве підвелася, закинула свою лаковану сумочку через плече. Переказуй вітання мамі. Скажеш, я завтра зайду. Я кліпаючи глянула на неї. Я зробила татуювання, раптом мовила я. Бджолу. Вона зам'ялася, тримаючи збоку за сидіння. На стегні, справжнє тату, постійне, додала я. Дейдра подивилася на дверцята автобуса. Здавалося, вона була трохи спантеличена, та потім усміхнулась, гадаю, обнадійливо. Дуже добре, Луїза. Як я вже казала, мамі вітання. Я завтра зайду. Кожнісінького дня в той час, як Віл дивився телевізор чи робив щось інше, я сиділа перед його комп'ютером і старалася натрапити якусь чарівну подію, щоб зробила Віла щасливим. Проте час минав, і я виявила, що список речей, яких ми не можемо зробити, місць, куди ми не можемо піти, значно перевищив те, що ми могли. Коли перший список перевищив другий у перше, я звернулася по пораду на форуми. Ха, написав речі, ласкаво просимо в наш світ бджілко. І з дальших розмов я дізналася, що пиятка в інвалізному візку має свої ризики: проблеми з катетером, падіння з бордюрів і навіть доставляння іншим п'яничкам до чужого будинку. Я дізналася, що немає жодного місця, де квадроплегікам більш-менш допомагають з усім тим, Париж виокремили найнедружелюбніше до людей у військах місце на землі. Це мене розчарувало, бо якась маленька оптимістична частина мене все ще сподівалася, що ми туди поїдемо. Я почала складати новий список того, чого не можна робити з квадроплегіком. Перше – їхати в метро. Більшість станцій метро не мала ліфтів, що унеможливлювало вилазки до значної половини місць Лондона, якщо не замовляти таксі. Друге – плавати без допомоги або якщо температура води не досить тепла, щоб зупинити мимовільне трептіння, що виникає через декілька хвилин після занурення. Навіть після роздягалень для інвалідів було небагато пожитку без підйомника для басейну, та ВІЛ і не сів би в такий підйомник. Третє, піти в кіно, якщо не гарантовано місце попереду, або якщо у Віла були слабкі судоми того дня. Я провела принаймні 20 хвилин фільму «Вікно у двір», рачкуючи і підбираючи попкорн, який Віла порозсипав, раптово смикнувши коліном. Четверте, йти на пляж, якщо на візку немає товстих коліс. У Віла не було. П'яте, літати авіатранспортом, де місце для інвалідів уже зайняті. Шосте. Ходити по крамницях, якщо там немає пандусів, передбачених законом. У багатьох крамницях, посилаючись на їхній статус, пам'ятники архітектури казали, що не можуть встановити пандус. У деяких і справді не могли. Сьоме. Ходити туди, де занадто жарко або занадто холодно. Проблема з температурою. Восьме. Спонтанно кудись піти. Потрібно спакувати сумки і ще раз перевірити маршрути на доступність. Дев'яте – піти поїсти, якщо почуваєтеся ніяково, коли вас годують, або залежно від ситуації з катетером, якщо туалет ресторану вниз по сходах. Десяте – вирушати вдовгу подорож поїздом. Виснажливо і надто складно підняти на поїзд важкий моторизований візок без сторонньої допомоги. Одинадцяте. Стрихтесь, якщо перед цим ішов дощ. Волосся налипало на колеса вілового візка. Дивно, але в нас обох від цього нудило. Дванадцяте. Навідати друзів, якщо в їхніх будинках немає пандусів. Більшість будинків має сходи, у більшості будинків немає пандусів. Наш був рідкісним винятком. Віл сказав, що в будь-якому разі він нікого не хоче бачити». Тринадцяте спускатися схилом із замку в сильний дощ. Гальми не завжди безпечні, а візок надто важкий, щоб я його втримала. 14. Іти кудись, де можна зустріти п'яниць. ВІЛ був для них наче магніт. Вони присідали, дихали випарами алкоголю і дивились на нього великими співчутливими очима. Іноді вони навіть намагалися вести його кудись. 15. Іти туди, де може бути натовп. Це означало, що влітку, коли навколо замку водили екскурсії, від половини місць, куди ми могли піти, ярмарки, відкритого театру, концертів, треба було відмовитися. Коли, шукаючи ідеї, я запитала квадриплегіків онлайн, що вони бажали зробити надуси на світі, мені майже завжди відповідали – зайнятися сексом. Щодо цього мені розповіли про досить багато непотрібних деталей. З усім тим, по суті, складання такого списку мені не надто помогло. Лишалося вісім тижнів, а в мене закінчились ідеї. Через кілька днів після нашої дискусії під шнурком для білизни я повернулась додому зустріла і зустріла в покої тата. Це було незвично саме по собі. Останні кілька тижнів він здавалося день при дні лежав на дивані, нібито щоб підтримувати компанію дідусеві. Але він був зодягнений, у випросувану сорочку, поголився, коридор виповнював аромат allspice. Я певна, що та пляшка лосьону в нього ще з 1974 року. От і ти. Я зачинила за собою двері. От і я? Я почувалася стомленою та роздратованою. Усю дорогу додому я розмовляла в автобусі по мобільному телефону з працівником туристичної агенції про місця, куди можна поїхати в Вілові. Але ми обоє зайшли у глухий кут. Я хотіла відвести його подалі від дому, але в радіусі п'яти миль від замку не було жодного місця, де він насправді хотів побувати. Ти не протяг сьогодні повечеряти на самоті? «Та ні, потім я можу приєднатися до Патрика в пабі. А чому питаєш?» Я повісила пальто на вільний кілочок. Без усього триненого і томасово верхнього одягу вішалка стала майже пустою. «Я запросив твою маму в ресторан». Я швидко порахувала в голові. Я пропустила її день народження. «Ні, ми святкуємо», – він знизив голос, наче це була якась таємниця. «Я дістав роботу». «Не може бути!» Тепер я це побачила. Усе його тіло світилося. Він став стрункішим, його обличчя розпливалося в усмішці. Він здавався набагато молодшим. Тату, це фантастично! Я знаю, твоя мати на сьомому небі з радушів. Тяжко їй дійшлося останні кілька місяців через тринен від'їзд дідуся та все інше. Тому сьогодні ввечері я хочу запросити її кудись, трохи пригостити. А що за робота? Начальник служби обслуговування У самому замку. Я закліпала. Але це... Містер Трейнер. Правильно. Він зателефонував мені, бо шукав людину. Твій знайомий, Віл, сказав йому, що я вільний. Сьогодні пополудні зустрічався з ним і показав йому, що вмію. Тепер у мене випробувальний термін. Починаю в суботу. Ти працюватимеш на Вілового тата? Ну, він сказав, що має бути місячний випробувальний термін, щоб дотриматися встановлених процедур. А проте він не знає якихось причин, чому я не дістану ту роботу. «Це, це чудово», – промовила я. «Ця новина вивела мене з рівноваги. Я навіть не знала, що в замку є вакансія». «Я також. І це чудово. Цей чоловік Лу розуміється на якості. Я балакав із ним про зелений дуб, і він показав мені деякі роботи, що виконав попередній працівник. Ти не повіриш. Просто жах. Він сказав, що приємно вражений моєю роботою». Тато був набагато живовіший ні останні декілька місяців. Поруч з'явилася мама. Вона підмалювала губи і була на шпильках. І фургон. Йому дають фургон. І платять добре лу. Навіть трохи більше, ніж тато одержував на меблевій фабриці. Мама дивилась на нього як на все переможного героя. Повернувшись до мене, вона поглядом дала на розум, що я повинна зробити те саме. Обличчя моєї мами могло відображати мільйон повідомлень, і зараз вона говорила мені, що тата має насолодитись цим моментом. Це чудово, тату, справді. Я підійшла і міцно його обійняла. Ну, це Вілові потрібно дякувати. Чудовий парубок. Я до Біса вдячний, що він згадав про мене. Чути було, як вони виходять з будинку. Мама метушилася біля дзеркала в коридорі. Тато без запевняв, що в неї чудовий вигляд, що вона і так красуня. Я чула, як він поплескав себе по кишенях, шукаючись ключів, гамантя, дрібних грошей, а потім зареготав. Грюкнули двері, я почула, як від'їхав автомобіль. І тоді залишився лише далекий звук телевізора в кімнаті дідуся. Я сіла на сходи, а тоді витягнула телефон і подзвонила Вілові. Згодом він відповів. Я уявила, як він прямує до пристрою, що керується голосом, і натискає кнопку великим пальцем. «Здорова! Це твоїх рук справа?» Невелика пауза. «Кларк, це ти?» «Це ти допоміг татові з роботою?» Здавалося, він трохи задихався. Я розсіяно подумала, чи зручно йому сидіти. «Я гадав, ти зрадієш?» Мені приємно, просто не знаю, я дивно почуваюся. А не варто, твоєму батькові потрібна робота, моєму – кваліфікований майстер. Справді? Я не могла приховати скептицизму в голосі. Що? І це не має нічого спільного з тим, про що ти нещодавно запитав мене? Про нього та іншу жінку? Настала довга пауза, я навіть бачила, як він сидить там, у своїй кімнаті і дивиться крізь панорамні вікна. Потім він обережно почав. Ти думаєш, що я шантажував свого батька, що він дав твоєму роботу? Висловлено так запитання звучало надумано. Я знову сіла. Пробач, не знаю, просто дивно. Час, усе так збіглося. То Та радій, Кларк, це гарна новина. Твій тато справиться, і це значить, він вагався. Що це значить? Що однієї причудовної днини ти зможеш випростати свої крила та полетіти, не турбуючись про те, як там дають собі раду твої батьки. Здавалося, наче він ударив мене. Я відчувала, як повітря витиснулося з моїх легень. «Лу!» «Так, щось ти принишкла?» «Я... я ковтнула». «Пробач!» Я відвернулася. «Мене кличе дідусь, але так. Спасибі за те, що замову слівце». Я мала завершити розмову, десь у горлі з'явився здоровецький клубок, і я не була певна, що зможу ще щось сказати. Я пішла в паб. Повітря наповнилось запахом квітів. Люди, що проходили повз мене вулицею, всміхалися. Одначе я всміхнутися йому відповідь не здужала. Я знала, що не можу залишитись в батьківському будинку наодинці своїми думками. Я знайшла всіх гігантів тріатлону на дворі біля паба. У затіненому кутку стояли два столи, сунуті докупи. З усіх боків стирчали жилаві, рожеві лікті та коліна. Дехто кивнув мені з увічливості жодної жінки звільнивши для мене трохи місця поруч себе. Я зрозуміла, що мені дуже не вистачає трини. Певний сад паба виповнювала специфічно англійська суміш ревіння студентів та продавців у сорочках без піджаків, які прийшли сюди після робочого дня. Цей паб був улюбленим місце туристів, і поміж англійських голосів можна було почути безліч інших акцентів – італійських, французьких, американських. За західною стіною виднів замок, і так само, як і щоліта, туристи шикувалися в черги, щоб сфотографуватися на його тлі. «Не сподівався, чи ти прийдеш? Хочеш випити?» «Почекай трошки. Я просто хотіла посидіти спершу з головою на Патрика. Я хотіла почувати, як колись, нормально, спокійно, хоча я хотіла забути про смерть. Сьогодні я побив свій рекорд – 15 миль лише за 79,2 хвилини. Чудово!» «Верцював ефективніше, так пати?» – сказав хтось. Патрик затарабанив кулаками в груди і заривів. «Це чудово, справді!» Намагалася я порадіти за нього. Я випила, потім іще, послухала їхніх розмов за пробіг, побиті коліна, напади, гіпотермії під час плавання, а потім відвернулася, спостерігала за іншими людьми в пабі, міркуючи про їхнє життя. У кожного з них у сім'ї, загалом у житті, було своє знаменне – діти, яких любили та втрачали, темні секрети. Великі радощі і трагедії. Якщо вони могли все це відкласти, якщо вони могли просто насолоджуватися сонячним надвечір'ям у певному саду, то й мені варто спробувати. А тоді я розказала Патрикові про татову роботу. Схоже, він був так само вражений, як і я, коли це почула. Я мусила повторити це, щоб він переконався, що розчув мене правильно. «Це дуже зручно. Ви обоє працюватимете на нього». Тоді я хотіла розказати йому, справді хотіла, я хотіла пояснити, що багато що пов'язане з моєю боротьбою за вілове життя. Я хотіла розказати йому, що віл, схоже, намагався купити мені свободу, але я знала, що нічого говорити не можна. Я могла б розповісти про все інше, якби вільно було. «Хм, це ще не все». Він запропонував залишатися в нього у вільній кімнаті, коли захочу, щоб допомогти мені зарадитися з проблемою нестачі ліжок удома. Патрик подивився на мене. «Ти збираєшся жити в нього?» «Можливо, Пати, це хороша пропозиція. Ти ж знаєш, що діється в мене вдома. А тебе ніколи немає поруч. Я люблю бувати в тебе, але, як по щирості, я не почуваюся там, як удома». Він дивився і далі на мене. «Тоді зроби його домом». «Що?» «Переїжджай до мене, зроби квартиру своєю господою, спакуй свої речі, візьми свій одяг, пора вже нам жити разом». Трохи пізніше, коли згадувала цей момент, я збагнула, що Патрик здавався дуже нещасливим, промовляючи це. Не так, як чоловік, який нарешті зрозумів, що не може жити без своєї жінки перед себе і захотів щасливої спілки двох життів. Скидались на те, що він почувався так, наче його перехитрували. Ти справді хочеш, щоб я переїхала? Так, а вже ж, він почухав біля вуха Тобто я не пропоную взяти шлюб чи щось таке Проте жити разом досить розумно, еге ага. Ти такий романтик Я серйозно лу, уже час Думаю, час давно настав Але я то коло того ходжу, то коло того Переїжджай, усе буде добре Він обняв мене Усе буде дуже добре Навколо нас гіганти триатлону дипломатично відновили свою балачку. Почувся радісний вигук, коли група японських туристів нарешті зробила бажану фотографію. Птахи співали, сонце сідало, світ і далі крутився. Я хотіла бути частиною цього, а не загрузнути у тихій кімнаті, турбуючись про чоловіка в інвалідному візку. Так, сказала я, це буде чудово.